Radiotrama.cat, la ràdio lliure de Sabadell. Molt bona Espanya, sigueu molt benvingudis al programa especial sobre mitjans populars de Radiotrama. Fake news i informació col·lectiva, poden els mitjans populars vèncer l'algoritme? Aquesta i altres qüestions seran les que tractarem de respondre avui. Sí, i per fer-ho iniciem aquest programa taula rodona en directe des del restaurant del casal independentista i popular Can Capablanca, condit per la colla del Pim Pam Pum, el programa de música combativa de ràdio Trama. Què passa, penya? Com esteu? Som la Sadi, l'Isma i el Riqui, i farem de conductors d'aquest podcast. I ho farem molt bon acompanyadis de... de... Gemma Garcia, de la directa, Periodisme Cooperatiu per la Transformació Social. El Josep coma Joan del Setembre, Publicació Crítica Social i Cultural. Oriol Sorolla, referent de les experiències comunicatives passades a Sabadell, com els serveis informatius populars de Sabadell, els CIPs. I Marta de l'Impuls, al nou mitjà de comunicació autogestionat, impulsat pel moviment popular de Sabadell. Molt bé. Eh, abans d'això, volem explicar-vos que si avui estem aquí és perquè el nostre estimat Can Blanca fa anys. Bravo! Uh! Uh! Ni més ni menys que 25 anys, 25 anys, i per celebrar-ho com cal, s'han organitzat un munt d'activitats que ara us passarem a detallar. Si sí, dijous 16 a partir de les 7 de la tarda, hi haurà el cicle de xerrada sobre llengua, poble i comunitat. Reviscular el català, models i comunitat pel futur, aquí al restaurant del Casal. El divendres 17, a les 7 de la tarda, trobada informal, visions i anècdotes del casal amb antics i nous juntaires, al carrer del Casal. A les 8, sopar d'entitats i de sòcies. A les 10, concert acústic de Nini. El de 18, a les 11 del matí, ruta històrica, 25 anys de lluites, a... amb inici al casal. A les 2 de la tarda, dinar de celebració, aquí al carrer del Casal. A les 5 de la tarda, prego i xupinassos, a dos quarts de sis, set quantitats pel barri de Gràcia, inici i final al casal. A tres quarts de nou, acte polític, al passeig Can Feu Gràcia. I a un quart de deu, sopar a peu dret. I a dos quarts de deu, concerts amb desperta ferro i fades. Diumenge dinou, a partir de les 12 del migdia, inauguració del, model, del mural de la quarta, al carrer del casal. A la una, vermut de recuperació amb musiqueta. I a les 2 de la tarda, dinar de ressaca gratuït per tothom. Molt bé. Per molts anys més companyes, és a partir de que Can Cap està fort com a casal que la resta de lluites es van articulant al seu voltant. No oblidem que tota pedra fa casal. Molt bé, doncs ara que ja sabem tota la programació que ens queda encara per fer, farem una pauseta amb una cançó de mà de la gent de la ràdio. Sí, en aquest cas us portem el Satraco a mano armada, banda de sardanyolenca, que per cert, després d'anys d'inactivitat tornen. Us deixem amb un tema extret del seu treball, El futuro será negro, que porta com a títol Contrainforma i sona així de bé. Fins demà! Fantàstic, doncs després d'aquesta cançonassa del Sàtaco a Manu Armada anem amb el bloc 1, al bloc de les presentacions. Molt bé, a continuació us passem a presentar els ponents que ens acompanyen en aquesta taula rodona sobre mitjans populars. Sí, el primer a ser presentat és Oriol Sorolla, militant històric sabadellent que ha passat per la plataforma d'afectats per les hipoteques, la PA. També per Ràdio Trama, la Ràdio Lliure de Sabadell. Pel Moviment Popular de Sabadell, l'MPS. El els serveis informatius populars de Sabadell, els CIPs la crida al moviment assembleari d'Esquerres i Transformador que treballa des del carrer i des de l'Ajuntament per construir un nou Sabadell. Avui Loria ens parlarà de les experiències de contrainformació a la ciutat de la primera dècada dels 2000. Què passa, Auri, com estàs? Benvingut bé, a casa molt... teva. Oi. <laughs> Perdoneu que està mitjo. Molt bé, molt content d'estar aquí amb vosaltres i tota la gent que està aquí al casal. Per nosaltres és un pla i un orgull que, que siguis aquí després de tants anys. Per part meva és moltes, moltes gràcies, Auri, tio. Vale, seguim amb més presentacions. Continuem amb la Gemma García Fabrega, nascuda a Barcelona el 1982, de professió és periodista i documentalista. Forma part del mitjà cooperatiu La Directa, on treballa com a redactora i ha coordinat seccions com Quaderns d'Ira Crua. Es va incorporar al projecte molt jove, abans de la sortida del primer número a mitjans dels 2000. És membre del grup periodistes Ramon Bernils i del col·lectiu Contrast. A més, ha estat també corealitzadora de documentals independents com... Sistàdac, les llavors de Berta Càceres i Infiltrats. Aquest últim resultat de diversos anys d'investigacions de la directa. L'ha codirigit amb la Sònia Calbó i es va emetre a Trescat. També ha treballat en producció i guió de documentals televisius. Sigues molt benvinguda Gemma, com estàs? Bé, moltes gràcies també. És una segona casa a Sabadell, així que com a casa. Molt, molt contents i, i orgullosos també que, que estiguis avui en, en aquesta taula rodona. Passem al següent convidat, és el Josep Casajoan Colomer, nascut a Vic al 1967, de professió periodista i cooperativista. Va treballar durant gairebé tres dècades al grup el 9-9, després impulsar un projecte propi de comunicació alternatiu i cooperatiu. És periodista del mitjà digital al setembre amb seu avic. És cofundador de la cooperativa de comunicació 10 d'agost, que és qui edita el setembre. El projecte neix el 2016 amb l'objectiu de fer un periodisme més lliure i crític i fugir de les limitacions dels mitjans tradicionals. Combina amb periodisme amb els serveis de comunicació per a entitats de l'economia social. Aposta per un periodisme reposat i en profunditat amb enfocament local, crític, social i cultural per explicar temes que altres mitjans no tracten o eviten. Benvingut Josep, què tal com va? Molt bé, moltes gràcies per convidar-nos i per molts anys a Can Capablanca. Moltíssimes gràcies per ser avui aquí. També tenim a la Marta Nascuda i Sabadell, el 1991, membre de l'Impuls, mitjà de comunicació local, popular i autogestionat, impulsat pel moviment popular de Sabadell. Com ella, també en formen part un grup de persones de l'MPS que tiren endavant la idea d'Impuls, amb vocació de ser el mitjà de comunicació referent pel moviment popular de la ciutat, un espai d'opinió dissident sota les coordenades de l'esquerra independentista. A part, la Marta va participar durant quatre anys a la redacció Maquetació i sí, distribució de la, de la Burxa, el diari autogestionat i popular del barri de Sants, nascut a Can Vies. Treballa en el món cooperatiu i milita al col·lectiu feminista Justa Revolta i també milita al sindicat COS, la coordinadora obrera sindical, Benvinguda, Marta, com estàs? Moltes gràcies, compis, què tal? Molt bé, moltíssimes gràcies per estar avui també aquí, molt molt contents i amb molta, molta il·lusió de que de que aquesta taula rodona programa surti endavant i, i sigui d'allò més interessant. Anem amb el bloc 2 iniciem el debat. Com heu pogut veure i escoltar, ens trobem avui per veure si amb aquesta taula de luxe aconseguim trobar les eines per vèncer el maleït algoritme i, per tant, aconseguir que la informació popular i transformadora arribi a totes les cases. David contra Goliath però no passaran, així que comencem anant una mica enrere. Per què us poseu a treballar en l'àmbit dels mitjans de comunicació popular? Gemma, per què la directa? Doncs a veure, clar, la directa fa 20 anys, de fet el 9 de maig fem una celebració a Sants on esteu convidades i convidats tots i la directa neix en un context molt concret que abans ho comentàvem amb l'Uri, no? que és un, és un moment en què venim d'una ressaca mediàtica, una asfíxia mediàtica, no? dominada per uns grups mediàtics molt concrets, venim del moviment antiglobalització no? contra la globalització neoliberal, s'estaven celebrant Nascimentes a Barcelona, d'una majoria absoluta al PP, aquest és el context de finals dels 90, i llavors hi ha com hi ha un, els moviments socials estan molt emergents, és un moment d'agitació i es veu la necessitat de fer néixer un espai que comuniqui doncs la feina que s'està fent des dels moviments socials que trenqui el relat hegemònic perquè és cert que hi ha moltes experiències no, de l'àmbit local o contrainformatiu que es deia en aquells moments i nosaltres bebem d'aquestes experiències doncs, com contrainfos com la burxa no, on va estar la Marta també però es vol la necessitat de construir alguna d'àmbit nacional, amb el marc Països Catalans, que disputi una mica aquest relat i que també visibilitzi doncs, altres formes de relacionar-nos, altres formes d'economia, altres formes polítiques, etc. I la directa neix en aquest context. No? També bevíem d'experiències fins i tot de, del País Basc i combinen-ho tot, doncs diem, bueno, anem a custodiar el que fem i com ho fem no? llavors també triem aquesta forma de fer-ho autogestionada, assembleària que amb l'evolució dels anys acaba eh, consolidant-se i convertint-se en una cooperativa però primer en una associació no? però vull dir que la forma de treballar ja tenia aquesta mirada assembleària i cooperativa al cap i a la fi Molt bé I Josep, vosaltres fa 10 anys si sí, al novembre que... Quin és l'objectiu del setembre? Sí, el setembre neix el, això, el novembre del 2016, de fet, dies d'agost, la cooperativa que la, a través de la qual editem la publicació neix al gener del 2016, per tant, hem fet 10 anys ara el gener i el mitjà els farà el novembre. Neix a partir de l'evidència de que una mica el que ha explicat la gema en l'àmbit nacional però també en el local, no? que els mitjans de Vic doncs, cada vegada estan més acomodats cada vegada, de fet és d'on venim les dues persones que, que vam crear la cooperativa i que vam crear el mitjà, la Sara Blázquez que és filla de Sabadell, per cert se quedi conscienacte i jo mateix, que no sóc fill de Sabadell, sóc fill de Vic i tots dos veníem del 99, jo havia estat 25, quasi 30 anys eh, treballant-hi allà jo, Bredat, vinc d'una època que els anys... Vaig començar a fent periodisme al principi dels anys 80, eh, en una època que el 9-9 no, no és que fos un mitjà, podríem dir combatiu, tipus, com pot ser la directa o com pretén ser setembre, però sí que era un mitjà alternatiu als que hi havien hagut anteriors, és a dir, als mitjans del règim franquista. És a dir, n'és com per donar veu a associacions de veïns, a entitats populars, etcètera, i amb els anys s'havia anat acomodant també per tot de circumstàncies, eh? no, no és tot negatiu però també va permetre professionalitzar, i dignificar la professió de molta gent que no havien d'anar a, a treballar a Barcelona, es podien treballar Vic, però aquesta professionalització va anar associada d'una dependència brutal de la publicitat i de les subvencions dels diferents administracions i això va fer que acabés sent un mitjà totalment acomodat en el sistema i que hi haguessin totes aquestes mancances, és a dir, el moviment popular biguetà que no era ni el de Sants ni el de Sabadell, ni encara no ho és ara, però que sí que era emergent, si més no aquells anys 10, 11, 12, 13 i es veia aquesta mancança i al final precisament del que era el nucli de persones col·laboradores de la directa a la comarca d'Osona vam començar a anar parlant dient, Home, i per què? si hi ha la directa a nivell nacional per què no hi pot haver una cosa similar a nivell local? Ho comencem a orquestrar que, que sigui associació, que sigui cooperativa, que si això i el, el que veiem és que era millor ja professionalitzar-ho des de bones a primeres de que hi haguessin persones alliberades, persones treballant-hi i el que diem és que bueno, creem una cooperativa ja que la massa crítica a la qual ens adrecem local és petita, vull dir, són 40.000 habitants no, no ens donarà per viure per dignament una professió ja no dues, ni una ni mitja persona, per tant creem la cooperativa amb aquest model mixt que tenim de que una part de la jornada la dediquem a fer acompanyaments de comunicació a entitats eh, socials, eh, altres cooperatives, etc. ens autolimitem totalment els clients als quals s'adreça l'agència de comunicació que siguin Bueno, no sé com diem, eh, economia social tercer sector eh, producte ecològic, eh, cultural eh, de proximitat i últimament molt de l'àmbit de les energies alternatives també per tant, i que una part de la jornada la puguem dedicar al periodisme a ser possible a setembre, que ens trobem eh, m'estic enrotllant massa, eh. que ens trobem que a no, setembre no podem fer més de del que fem perquè ens roba molta part de la jornada de la setmana d'agost, però tot el que ha pogut fer setembre és gràcies a dies d'agost, que és a través del qual financem el mitjà, perquè la veritat és que a través de les subscripcions seria molt complicat un mitjà amb una massa crítica tan petita com és la de la comarca d'Osona. Molt bé. molt bé. Ara anem una mica enrere, Uri. Porta'ns a la Sabell dels anys 2000. Parlem de projectes com Ordim la Trama, Radio Trama o els CIPS. Quin era què era tot aquell ecosistema comunicatiu quina era la proposta i què volíeu construir? Bé, nosaltres naixem el 2001, com a Ordin la trama, una mica en un ambient molt semblant al que comentava la Gemma, amb l'afegit aquí localment de l'inici del gustisme a la ciutat i amb un control ferri dels dos principals mitjans de comunicació que eren el diari Sabadell i Radio Sabadell, i doncs, al voltant de gent jove, molt jove, de 18 a 21 anys, doncs estava començant a crear assemblees de joves, va néixer el casal, el moviment Ocupa, etc. Començava a sorgir una massa de moviments socials que volien també una mica trencar amb el relat hegemònic que perpetraven els mitjans de comunicació de la ciutat, el servei del, del bustisme, i la idea era que aquesta era a través de una publicació cultural, fer política, fer comunicació a través també de, de fer política i ens vam ajuntar tot de gent i una mica inconscientment no vam tirar endavant i al final mirat en perspectiva dius, és una cosa bastant seriosa al final. Um, crear una revista, que era una revista mensual, que surt cada mes, um, a través d'un consell de acció també autogestionat, assembleari, etc, etc. I això va anar evolucionant de la mà del creixement dels col·lectius i dels moviments socials de, de la ciutat i va ser també quan ens hem començat a plantejar en una època totalment diferent a l'actual, totalment analògica encara, crear una ràdio comunitària, una ràdio lliure, que va ser Ràdio Trama, el projecte va començar al voltant del 2004 i no va acabar aclusionant en forma d'emetre a través de, de l'FM fins al 2008, que va ser un part molt llarg, Um, però bueno, ens va donar una, bueno, una trajectòria, una experiència que després també posteriorment hem pogut aplicar en els serveis informatius populars de Saël, que al només una mica rimbombant, però al final era una secció local de Vilaweb, Vilaweb Sabadell, però que en aquella època ens permetia tenir un portal digital, que tenia força prestigi i a través d'un un consell de redaccions, fer una o dues peces cada, cada dia. Um, I això, doncs, donar veu als moviments socials, però no només això, jo crec que la voluntat era una mica més de, de, de crear una hegemonia, de crear una massa crítica cada cop més gran que pogués articular-se doncs, en polítiques alternatives que acabessin doncs, responent a les necessitats de la ciutat. Molt bé. Avui, a part de, de tenir aquesta colla de, de, aquest dream team de, de la comunicació, també els hem demanat que, que, ens portin, que ens portin cançons, perquè nosaltres el programa que fem, el Pim Pam Pum, és un programa de música i volien també combinar una mica. Uri, ja que hi ets, no et tires un tema? Vale, jo us porto un tema de Viznaga, que és un grup madrileny, però que crec que és el grup que a nivell, almenys estatal està connectant millor amb les inquietuds que, que ens travessen i que, que ens afecten a nivell social, a nivell polític i a nivell personal i donen aquest punt d'esperança de, i d'il·lusió que crec que és molt necessària amig d'aquesta onada reaccionària i de pessimisme de la qual tots ens hem contaminat en major o menor mesura. O sigui que l'entusiasmo de Viznaga. som -hi. Fantàstic, era en Bitnaga i aquest en entusiasmo, ben tirada per, per l'Uri. Moltes gràcies. Anem ara amb el, amb el bloc 3, actualitat i projectes locals. Molt bé, hola Marta, anem ara al present. Parla'ns del projecte de l'Impuls i quins objectius té. Primer de tot, moltíssimes gràcies per, per convidar-nos. De fet, Impuls és un projecte que ara us explica una mica, que és el, el més petit potser, però que veu una mica d'aquesta estela històrica no? d'aquests anys que, que es va mobilitzar Uh, doncs tot el moviment popular. Al final Impuls va néixer l'any passat, vull dir, som molt petitones i vam néixer de fet, el dia 23 d'abril, per tant farem un any el dia de Sant Jordi. Eh, jo estic aquí una mica per posar veu al col·lectiu perquè en som unes quantes i per tant no? d'alguna manera eh, és un honor fer-ho al costat de, no? de, de persones referents. Uh, Impuls al final eh, neix amb amb l'objectiu de recuperar veu pròpia a Sabadell i construir mitjà per contrarrestar el relat hegemònic que existeix en aquesta ciutat perquè ara mateix està cooptat per dos situacions, no? com bé apuntava l'Uri, eh, en relació amb la invisibilització dels moviments de, per part dels mitjans locals, sí que és veritat que tenim dos grans mitjans en aquest cas de plataforma digital com podria ser diari Sabadell i Sabadell i que actualment el que nosaltres hem detectat i que de fet ja fa molts anys que passa és que hi ha una constant invisibilització de, de totes les coses que passen dins els moviments socials, hi ha una invisibilització, també per nosaltres ja uns, ens veiem invisibilitzats, silenciats i a la vegada inclús hem de corregir certes coses que veiem doncs, que, no es, que falten a la veritat no? i que per, tant, per nosaltres tenir aquest, aquest mitjà de comunicació eh, és molt important. Llavors en molts casos la intenció que tenen alguns dels mitjans de manera voluntària i involuntària en primer amb la primera, és de reconar els moviments en un espai segurament de zero credibilitat i de, de, de ridiculitzar-los fins, fins a pensar en un, en un estrat una mica indesitjable per al conjunt de la societat, no? i per nosaltres el que és important és contrarrestar aquest relat i ho fem a través d'impuls. I a la vegada també, eh, nosaltres també veiem, com també veia en el seu moment Xavier Binadé, que per nosaltres és eh, un far indispensable, Eh, sí que veiem com les estructures dels mitjans de comunicació tradicional veuen no? d'aquesta dependència econòmica, política i, i social i per nosaltres per això impuls neix, no? també per, per, per intentar doncs, que aquest relat no sigui el compartit, no sigui aquesta la ideologia que, que es manté i que manté de fet el, el PCC en aquesta ciutat i impuls vol ser aquesta resposta a tot aquest eh, contrarrelat una mica que d'alguna manera s'ha anat com, com fent i s'ha anat mostrant i que d'un impuls el, la seva necessitat és fer-ho sota les coordenades polítiques del socialisme, del feminisme i de l'independentisme que són les coordenades i, i no ens en amaguem, per tant és l'espai on nosaltres volem disputar aquest relat. Molt bé. Molt bé. I ja que és un projecte en clau local penses que es podria aprendre les experiències passades? De quina manera? Clar, jo crec que el que, el que és interessant de, de les experiències passades en aquest cas, no? que, que explicava Luri, jo crec que que venim de dos moments que semblen com, i aquí potser entra una mica davant, no? venim com de dos moments que semblen una mica diferents, en, en un moment potser més encastat en el realisme capitalista d'estar de, de en aquesta situació com de contrapoder i jo crec que tota la, histò -tota la història que passa en la ciutat és important recuperar-la justament per no caure en en alguns errors o en, o en algunes situacions sempre intentant analitzar el que passava en aquell moment i quin, no? i en quin moment estaven els moviments i en quin moment estan ara mateix aquests moviments. I Per tant, sempre és interessant recuperar aquesta història justament per poder-la adaptar a la realitat en, en la qual ens trobem. En aquest sentit, Uri, eh, veient la potència de la proposta dels CIPs, ensex explicaves i que va acabar desapareixent excepte la ràdio? <ríe> Què penses que va fallar? Va fallar eh, segur moltes coses. Una jo crec que és l'aposta per que comentava el Josep per la professionalització. que la previdència d'aquest tipus de mitjans de comunicació passen per la professionalització, la cooperativització de, de les seves membres, L'altre era que des de la militància doncs, érem un conjunt de persones que estaven involucrades en diferents eh, col·lectius i al final estratègicament vam primar altres potes de la nostra vida política que no ens en arrepentit en absolut perquè creiem doncs que, que han eclosionat eh, a la ciutat d'una manera decisiva com van ser la plataforma afectada per la, la hipoteca que en el seu cas també va ser una una aposta estratègica del, del, del moviment i amb la Fundació de la Crida. llavors A nivell de cronològic, eh, les tres potes van coincidir i les forces militants i la gent que ens hi dedicàvem doncs, eren les que eren i finalment doncs, el projecte va, va caure molt a pesar nostra crec, i ens alegrem que, que ara hi hagi gent que ho hagi tornat a, a recuperar i que hi hagi aquest impuls. I tant. I tant. Molt bé, anem ara amb la Gemma i el Josep. Us semblen importants els projectes comunicatius en clau local? Com es complementen amb els que són d'àmbit més nacional? Si sí, no, nosaltres defensem la clau local i, i, i, potser és una mica nada d'olla eh? però nosaltres en un temps en què la proximitat és un valor és a dir, per exemple l'alimentació L alimentació de proximitat, és a dir, ja, ja sé que té d'altres components de l'alimentació de proximitat que la informació no té perquè sigui de proximitat en tant que ens movem en un àmbit digital que la proximitat en si eh, potser no seria tan valor. però sí que el coneixement, la proximitat, l' lo local, lo de, el, la referència el coneixement màxim, nosaltres parlem que fem periodisme de proximitat que no és exactament el mateix que el periodisme local, que el periodisme local seria acotat geogràficament, sinó que la, que la persona que escriu, escriu des de la seva proximitat. Tenem una companya, una col·laboradora que està a Beirut i escriu coses de Beirut, vull dir que no està a la comarca d'Osona, però ella sí que és d'allà, és de Taradell, va, va demanar-nos per escriure i uns articles fantàstics que ens escriu sobre la problemàtica de, de, de l'Orient Mitjà i del pròxim Orient no i que ella coneix prou bé perquè professionalment sí, hi treballa allà amb temes de, de, de cooperació. Eh, per tant, per, per deixant devant Beirut tornant a la comarca d'Osona, sí que per nosaltres creiem que el, és a dir que el periodista formi part d'aquesta proximitat d'aquests moviments populars de, la, la defensa del periodista activista és a dir que, que, que, la, que la, la proximitat pugui trobar el seu mitjà referent que per un gran tema nacional o per un gran tema local, però que agafa dimensió nacional, pot tenir la directa o, o altres mitjans nacionals, però que per segons què només, té, només li queda que setembre o impuls en el cas de Sabadell. No? Per tant, per nosaltres, el fet que hi hagi a, a aquesta proximitat com a primer esglaor per a fer arribar determinades informacions, determinades opinions, eh, és molt important. És aquest buit que trobàvem, no?, que, el 9-9, i, bueno, i aquí el ràdio Sabadell i el diari de Sabadell no, no, no, no cobrien. Cada vegada els que hi treballàvem estaven més desencantats i d'aquí que ens en, en fugíssim, jo dic que vam fugir, i creéssim un altre mitjà. I tu, Gemma, què opines dels projectes comunicatius en clau local i com es complementen amb els d'àmbit nacional? A veure, nosaltres ho hem tingut clar des del principi, bàsicament perquè ja des del 2006 vam construir una xarxa de Mitjans Amics, que hem anomenat, no? que estava bastant composta per mitjans locals, de fet s'han citat diversos, però nosaltres vam, hem tingut relacions amb l'Ariet, amb Xarxa Penedès, amb InfoBaix, amb l'Apunt, la Fura del Solsonès, Ordin la Trama, etc. I sí que ens semblava que en un, en un sector, el dels mitjans de comunicació, que és molt competitiu, cooperar i aliar-nos ens feia més forts i més fortes i era una realment important. No? què ens podem aportar i on podem arribar si generem aliances, que crec que en general han sigut poques o febles. No? Crec que això és un, bueno, és un, terreny, un terreny per recórrer. No? Si sí que és veritat que hi ha hagut dificultat per consolidar no? i tirar endavant en el temps molts d'aquests mitjans, mitjans locals que també aquí hem de fer reflexions sobre què ha fallat la dificultat dels relleus, però també em connecta amb el que deia la Marta de dir, bueno, a vegades no hi ha relleus immediats, no? hi ha un trànsit, hi ha, hi ha espais, no hi ha un buitgen d'intervals i després acaba sortint un relleu, no? encara que no sigui continuat. Però realment nosaltres sí que hem intentat arribar a les realitats locals, a vegades no només republicant coses que publicen aquests mitjans locals, sinó deixar-nos guiar no? com per xerpes locals, no? si nosaltres no teníem ningú sobre terreny perquè ens sembla com molt important conèixer la realitat local i parlar des d'aquí, i perquè les realitats locals moltes vegades ens, ens, ens serveixen per explicar una problemàtica o una lluita d'àmbit nacional, no?, també, I, i crec que aquí també en algun moment hem fet aliances de dir, bueno, un mitjà local fa un enfocament, doncs, del seu territori, no?, de la seva ciutat, del seu poble, i la directa pot utilitzar aquesta informació i donar-li, doncs, no, amplificar-lo o ampliar-lo i donar-li aquest abast nacional. No? Vull dir que jo crec que és molt interessant aquesta comunicació i, i aquesta col·laboració. Sí, i, i per, clar, ella ha parlat respecte als locals, doncs els locals respecte al nacional com és la directa. Clar, nosaltres sempre hem dit que quan vam crear Setembre era per donar veu. I si aquesta veu la pot amplificar, la directa, que té una, un abast molt més gran, doncs per nosaltres és fantàstic, és allò que diu ella de cooperar. Jo, jo que ja us he dit que per edat venia d'un mitjà convencional, era un mitjà extremadament competitiu, és a dir, la de buscar les exclusives, buscar com li podies fer la punyeta als altres mitjans, en aquell cas fins i tot més petits, perquè era el mitjà hegemònic de la, la comarca, doncs, i aquí trobes que si publiques un, un reportatge a setembre que després la directa l'interessa li i el replica automàticament l'impacte d'aquell article es multiplica es multiplica fins al punt que la gent el llegeix més a la directa que a setembre però és que nosaltres el que volíem era que la gent es llegís allò per tant el nostre objectiu que era que la gent s'ho llegís es veu molt més a acomplert quan un mitjà en aquest cas més gran el recull és a dir, que a vegades allò de cooperem i no competim sembla mm. un eslògan, però a vegades és realitat. tal qual. Molt bé, si us sembla bé seguim endavant, ara entrem al bloc 4 que l'hem enumerat informació en el temps actual. Molt bé, ara entrem en un tema clau, venim d'una època marcada per la manipulació dels grans mitjans i ara sembla que vivim en una mena de democratització de la mentida. Aquí trobem la que potser ha estat una de les principals víctimes dels darrers temps, la informació. Com, com analitzeu aquests canvis? I sobretot, quina resposta esteu donant des dels vostres mitjans? No, a veure, ostres, és una pregunta molt, molt complexa i molt extensa. Jo crec que, rebuig una mica, eh? només per dir que quan la directa va néixer, òbviament, aquest Mm, tot l'espai digital no existia sí o sigui clar, nosaltres érem una revista que vam començar sent un setmanari després vam ser un quinzenal i ara som un mensual perquè també ens hem anat adaptant a la, no, a la, a la convivència de l'àmbit eh, en paper i l'àmbit digital i me'n recordo molt perquè de fet en aquell moment l'únic digital, potser n'hi havia més però era Vilagüeb web o sigui, sí que és el primer digital en Marc Països Catalans que ja existia no? però però sí que el panorama realment ha canviat moltíssim. Hi ha hagut, jo penso que hi ha hagut una crisi mediàtica, econòmica, de format, eh, i també, bueno, bàsicament, també de credibilitat, que va relacionar amb les dues anteriors, però en el fons el panorama mediàtic continua sent un panorama mediàtic bastant concentrat. O sigui, encara hi ha uns conglomerats mediàtics que estan influint fortament en l'opinió pública no? i encara es consumeix molta televisió i encara el grup Godó, el grup Prisa i premsa ibèrica controlen molts dels nostres mitjans però clar, hi ha la irrupció de les xarxes socials no? i aquest jo crec que és un dels grans reptes o sigui, com utilitzem les xarxes socials sense caure en la tirania i les dinàmiques de l'algoritme, però sense quedar-nos enrere, no? I aquí entraríem com en un munt de debats que suposo que, que podem desplegant. Però nosaltres, el que afrontem aquest nou escenari, intentem mantenir les... Sí, jo crec que també no cal inventar tantes coses, és a dir, hem de, mantenir, hem de tornar una mica a l'origen, i, i tornar l'origen del periodisme, precisament perquè aquestes xarxes socials estan donant espai a una dinàmica que és una mica, només el que jo dic és veritat, no? tota la resta és mentida, amb uns gurus no? que, que assenten càtedra. Llavors, si no reuneixo uns requisits, no és periodisme. Llavors nosaltres hem de continuar fent periodisme, com? Doncs amb rigor, que no vol dir la neutralitat, ni molt menys, contrastant les fonts, qüestionant les versions oficials, sortint de redacció, trepitjant carrer i també visibilitzant les alternatives, no només fent periodisme d'anúncia, sinó també visibilitzant les alternatives. I per tant, la nostra aposta és aquesta. I ara el que fem és diversificar les formes de fer-ho i també aprofitar doncs, persones que generacionalment ens saben més perquè ens ajudin doncs, a difondre els nostres treballs periodístics de qualitat i en profunditat adaptats a aquests nous espais com són les xarxes socials. Segur m'he deixat 10.000 coses però ja aniran sortint perquè és com una pregunta molt àmplia. Bueno, i, I els mitjans de comunicació comunitaris, alternatius, cooperatius, jo crec que també han d'anar acompanyats d'una organització popular darrere perquè al final també és la comunitat qui escriu el relat, qui, qui, qui el construeix, qui el els socialitza, etc. Penso amb el moviment per l'habitatge, em veig una mica al terreny que hem palpat més, però què seria de l'ideari popular sense el moviment per l'habitatge? És a dir, quan t'estan bombardejant cada 5 minuts amb anuncis d'alarmes antiocupació a cada puta emissora, perdó, quina seria la percepció social si no hi hagués aquest relat que ja no, no dic ni contra hegemònic, ja hi ha coses diverses hegemònicas, de, de la defensa de l'habitatge com a dret, de la universalització de l'accés a l'habitatge, de les crítiques al model d'accés a l'habitatge, és a dir, jo crec que um, la, la informació no pot estar només en mans de, dels mitjans de comunicació, sinó que ha de ser quelcom més social i quelcom més comunitari i que la construcció d'aquesta organització popular ajudarà molt a difondre els missatges que volem, que volem difondre. No, només un punt com un exemple en relació amb el que deia Azuri, que precisament, per exemple, realment si nosaltres sempre udiem que el que fem és tan important com, com ho fem, en el sentit de que creiem que ha estat possible fer els temes que hem fet, perquè, per exemple, quan no l'inici dels desnonaments, no, la directa apuntava sempre a la banca, no? a qui desnonava. aquells moments, ara ho tenim molt normalitzat, però en aquells moments, a cap mitjà de comunicació es mencionava un banc, perquè els bancs eh, estaven rescatant els mitjans a través de crèdits o entrant a l'accionariat dels grups dels grans conglomerats mediàtics o s'anunciaven a les seves pàgines. No? Per tant, el, com es configuren aquests mitjans impedia fer determinats tipus de periodisme no? i per això per nosaltres era tan important doncs, garantir que, que ho fèiem d'una manera que mai ens coartaria i mai se'ns enduria cap a una altra banda no? i això és important doncs això l'estructura no? dels nostres mitjans Sí, al final és... A part de l'estructura, hi ha un remeto que deia la Gemma, al final és acabar fent periodisme. Bàsicament periodisme seria, no, no, no és el que fan la, aquests grans mitjans hegemònics que la majoria hores d'ara ja fan allò que deia, diu el periodisme de declaracions, que ha degradat tant que ja que acaba sent periodisme de tuits, que és allò, un diu blanc, l'altre diu negre i no, no acabes mm. d'entendre si és blanc o negre o si, si es, depèn del dia és blanc i depèn del dia és negre. No? El periodisme al final és buscar, saber buscar, saber trobar, saber contrastar i saber explicar, saber-ho fer a amb fins i tot, si, si m'apures no, I, i sense presses, sense condicionants i, context, i posar en context, és a dir, eh, això dels desdonaments nosaltres eh, en la mesura que podem anem a cobrir tots els desdonaments dels quals es fa convocatòria pública per anar a defensar l'habitatge, no? Els que es fan sense que hi hagi moviment corporal darrere, aquest ens els perdem, però sí, i, i llavors veure com ho expliques, no? Eh, hem normalitzat l'expressió que les persones vi, vi, vi, viuen en règim d'ocupació, és a dir, és una realitat, és una realitat que hi ha gent necessitada de viure en règim d'ocupació en l'actualitat, sense posar-hi cap mena d'estigme, s'explica i es diu, i després el, el que diu la Gema dels bancs, però també explicar, poder explicar eh, el tot els, el... No, no, i fins i tot hi ha qüestions de si l'Ajuntament s'està negant a donar-los a, a donar l'informe preceptiu de serveis socials, és a dir, poguer posar context el, el, el, el, el, eh, aquest, eh, tot aquest marasma de, dels ocupes, eh, és que eren uns ocupes i per això els han fet fora, no, no, no, era una gent necessitada que vivien en règim d'ocupació perquè no podien estar ni en lloguer ni en compra, a vegades perquè per al racisme institucional que hi ha, no, fins i tot tenint recursos econòmics no se'ls se ofereix un lloguer digne i per tant poder posar aquest context, no? i en aquest sentit sí que el tema local hi poder trepitjar el carrer i tenir una persona en aquest cas una persona com en el nostre cas és el Ferran que diia tu que Gemma ja el coneixes que està a, a, a en el moviment popular de lluita per l'habitatge i alhora és periodista doncs és, és un luxe per nosaltres. I tant. Clar, amb això que comentava justament que jo crec que on anem és en, en passar del context de la mentida no?, per poder-la traslladar a la veritat que una mica venia amb la democratització d'aquesta mentida que com apuntava la Gemma al final la culpa està exercida, és a dir, tota la mentida està exercida pels mitjans de comunicació tradicionals, no? històricament també venim de la història de posar un relat concret, no? que d'alguna manera per nosaltres anestèsia o el que fa és generar anestèsia a la classe treballadora i al final també relata una societat de l'espectacle i llavors a l'espectacle hi ha molta mentida, no? i en aquest cas jo crec que el que és important és saber que efectivament els mitjans estan cooptats per aquestes multinacionals i per espais polítics, socials i econòmics, no? que ara mateix tenen com la batuta o, o el, el relat, i, i sé que d'alguna manera recuperar alguna idea que, que ens interessa i que sempre intentem citar Gramsci si es pot, eh, que com deia la seva revista de l'Ordine Novo que deia que dir la veritat és revolucionari, no? de vegades, i jo crec que justament impuls és, és una mica això perquè per nosaltres el que ens ha passat amb aquesta curta vida que portem he eh, He no? intentat posar a la contra l'opinió posada i per tant respondre a molts dels, de les opinions, dels articles, de les notícies que sortien que faltaven a la veritat no? i d'alguna manera posar-ho sobre la taula, hem contestat articles hem també tret notícies que segurament no haguessin tret no? teníem Primo aquí davant el 8M eh, i vem haver de treure la notícia perquè efectivament ningun, ningú ens cobria, no? també en temes de Palestina hem estat eh, cobrint tota la part de relat que d'alguna manera també s'ha anat esgiversant en alguns altres mitjans i per tant al final és destapar casos que canvin la realitat de, de l'espai local que per nosaltres impuls hauria de ser això també no? Molt bé molt bé, doncs alguna cosa hem afegit sobre aquest punt, no? Doncs pues seguim endavant, ara amb el bloc 5, construïm informació popular. Parlem ara del model propi, parlem de contingut. Com construïm informació popular? Com ho fem? Què? No. Una bona pregunta. No, no, una cosa, que no sé si lligueu això, llavors tu, tu continues amb aquesta pregunta, però que lligant-ho, i potser té relació, sí que crec que, i parlant del context de fa 20 anys, al d'ara... Sí que, com que el nostre eslògan una mica dels nostres projectes és que trenquem els silencis no? els silenci mediàtics i crec que justament ara tenim una doble funció no? que és que hi ha silencis encara i els, jo crec que ara hem de saber detectar-los perquè hem de ser conscients i tenim la responsabilitat de detectar de què no poden parlar els grans mitjans de comunicació i a nosaltres tenim l'experiència interessant de que hi ha periodistes d'aquests grans mitjans de comunicació que ens han, que ens han contactat per dir-nos, eh, jo això no ho podré publicar el meu mitjà de comunicació, publiqueu-ho vosaltres, no? Llavors hem de ser capaces de, en l'estructura propietària d'aquests mitjans, detectar quins són aquells silencis i nosaltres tenim la responsabilitat de, no? de trencar-los, però alhora jo crec que hem de combatre el soroll, no? que estem en una època d'un soroll inaguantable, no? Que això jo crec que ja té veure més amb, amb l'enfocament, no? La perspectiva, amb el tipus de material que fem, reposat en profunditat, no? I que crec que ara hem de fer projectes de comunicació popular que no se sotmetin no, a aquesta tirania de l'algoritme de la l'ARPS, de la immediatesa, de la superficialitat de la falta de context no, de la simplicitat sense complexitat que jo crec que és una mica es construeixen relats així i hem de ser capaces de eh, doncs això, trencar aquest soroll fer-ho bé però nos de de basos comunicants que després traslladin aquest treball ben fet periodístic en aquestes plataformes no? que els haiguen transmetre. però no però sense volar aquests principis no? dels que hem parlat abans. Sí, és complicant. No? quan parlant això de, de l'algoritme, no? al final és com pensant-hi una mica i partint intentant fer una anàlisi marxista de la primera, expropiació mitjans de, de producció, la segona del coneixement i el, i el procés de treball. És com que temen una tercera expropiació no? de l'accés al coneixement o la intel·ligència artificial amb la no democratització de, de tots els algoritmes i tots els elements que al final vehiculen la nostra vida, els nostres desitjos, eh, eh, les nostres inquietuds i eh, escoltava l'altre dia la Simona Levivi de Xnet que deia clar estem en un moment en què tothom sent odi en què tothom sent malestar però això no és casual Això està induït per la cultura de, o sigui, per, per la cultura de l'algoritme i pel que l'algoritme t'ensenya cada cop al mòbil a Instagram a Twitter etc etc no? llavors um, fugir d'això jo crec que és una tasca que ens uh, se' escapa una mica vull dir, és, és una Potser és una tasca ja no, no com a mitjans de, de comunicació populars sí, i alternatius, jo crec que això és el repte que tenim com a humanitat, fins i tot ara mateix. vull dir El repte de democratitzar l'accés a la intel·ligència artificial, democratitzar eh, la nostra relació amb les xarxes socials, el seu control, Um, hi estaven alguns elements que comencen a anar per aquí, però jo crec que al final avui dia estem en el pitjor dels malsons d'un dolent d'una pel·lícula de gens bon.tius com l'Elo Mas, que ja és besos, etc etc. No? llavors venir i pensar dir hoststi.viament nosaltres podem fer el, tot el possible per tenir uns mitjans comunitaris forts, per tenir un moviment organitzat fort, no és el mateix que si a no hi hagi res, que hi hagi un tallaret, que hi hagi un casal, que hi hagi una obrera, o que n'hi hagi sis o set no? de, de, de centres comunitaris que, que puguin socialitzar d'una altra manera, socialitzar una veritat que no apareix als clics, que no apareix als mitjans de comunicació, que no apareix a les xarxes, llavors mm, entenc que hi podem posar el nostre granet de sorra, però que hòstia, és una empresa, no, no, no vull ser passivista, jo crec que S'han de trobar les eines i crec que això és una tasca que, que, que ens transcendeix una mica, però que, que des del nostre posicionament donc hi hem de pensar i hem d'articular perquè internacionalment hi hagin els instruments eh, comunitaris i democràtics perquè almenys puguem viure aquesta batalla. Sí i... Fins i tot potser anant una mica més enllà, no, no sé si tocava aquesta pregunta però estic pensant en el que ens ha, en els últims dos anys ens ha donat una mica més de dimensió és l'article la de, de defensa de la sanitat pública, precisament cobrint un buit que no hi ha un moviment popular de defensa de la sanitat pública a Vic, però en canvi hi ha un conglomerat empresarial que està dirigint la sanitat pública des amb visió privada, totalment privada, mercantilista, que no només passa a Vic també passa a la majoria de, de capitals mitjanes del país, vull dir el, el taulí, sense anar més enlló el taulí també té el mateix format que l'Hospital de Vic és un consorci hospitalari i i, bueno, i a la que furgues doncs, allà hauria per viure un periodista tot, tot l'any informant de les desgràcies d'allà i això precisament fa que arribis a unes determinades persones, a uns determinats Uh, tipus de població que segurament no hauria arribat i a darrere d'aquests acaben llegint altres continguts de setembre és a dir és, és, no saps si has d'anar davant, si has d'anar darrere, si has d'anar del costat però sí tenir clar una mica que, que jo què sé que la defensa de la sanitat pública si no hi ha ningú que l'estigui defensant doncs ho farem des del periodisme no, no sé si anava per aquí la pregunta sí, sí. o... Sí, sí. Perdó, és que això és bàsic avull eh? dir que també en la línia del que comentava la Gema. posar els temes sobre la taula. Um, si tot, tot constantment et bombardeixen sobre immigració, sobre alarmes, ocupació, etc. nosaltres, hem de posar el que creiem que són les necessitats reals de les classes populars i treballadores d'aquest país, que són l'habitatge, que són la sanitat, que són una renda universal garantida, que són l'accés a una alimentació sana pròxima de qualitat, és a dir, la batalla també passa per aquí per quins temes posem sobre la taula i sobre quins temes la gent socialitza i es preocupa i a partir d'aquí s'organitza també políticament per, per assolir-los clar, sent conscients que no arribem a o sigui, hi ha una tensió molt mal resolta bueno, almenys a la directa ho portem molt malament que és que volem fer-ho tot i tenim uns recursos limitats no? aleshores s'ha de ser bastant quirúrgic i això costa molt, no? és ser estratègic i això costa, ens costa molt perquè anem solventant les emergències, les urgències. Però sí que nosaltres tenim dues línies que crec que en els projectes de comunicació popular són útils, que és especialitzar-nos en coses en els que som bons i bones. No? La directa, doncs, en, temes de... en temes repressius, hem sigut doncs, força referents, hem estat treballant molt des de fa molts anys tot el tema de l'habitatge, no, i posant l'enfocament en, en, en, el, en, en els rendistes, no? una mica també aquest enfocament que dèiem abans, i després sí que quan l'extrema dreta, no, més ara, està intentant marcar agenda, doncs no entrar, o sigui, no sucumbir a l'agenda que proposa l'extrema dreta però sí donar-li la volta a aquesta gent i, i construir-la una de pròpia que, que disputi aquest relat. No? que Això és una mica més difícil i a la directa sí que anem estat parlant, no? de com, com donar-li la volta a aquest relat i tenir, continuar amb la nostra gent pròpia però combatent aquests discursos, que jo crec que és, és complicat. Sí, I parlant de temes, de què parlem? De tot? qui tria i sobretot com separem el gra de la palla, amb quins criteris i amb quins objectius. No? No, no. No, és una mica el que estàvem dient ara. És el que deia la Gemma de tant de, de, de, de bo es pogués parlar de tot el que voldríem parlar però els recursos són els que són, les hores que hi podem dedicar són les que són i i a vegades tires més per això de la sanitat, per l'habitatge, o, o el que deia ella, no? per, per on sembla que s'hi ha agafat el filó de, que aquests temes et domines més o hi tens més, més tirada. No? Però en qualsevol cas, tapar buits. És a dir, si, si hi ha una qüestió que ja està coberta per als mitjans convencionals, doncs potser aquí no cal que hi estiguem nosaltres. Jo que nosaltres parlem que som mitjà crític social i cultural, no, no no parlem del mercat de música viva de Vic. Per molt que hi hagin coses xules i interessants, no? això ja en parlen els altres. Ja en parlen altres sí, sí. Doncs Nosaltres potser parlarem més d'algun festivalet petit o d'alguna experiència cultural que si no en parlem nosaltres no en parla ningú. Per portar-ho a un àmbit no tant de les lluites sinó de la cultura. Bueno, això amb, amb impuls i una mica agafant el tema que, que estirem. Clar, nosaltres sí que d'alguna manera, i insisteixo en l'anyet que tenim perquè al final és com anar construint a poc a poc, eh, però ens hem trobat a tot, ens hem trobat des de notícies que havien de ser contestades justament amb el que comentàvem abans amb mitjans concrets locals, no? que faltava una part important del que estàvem relatant, que segurament era la part que, que nosaltres coneixíem, eh, i després també ens serveix molt com per intentar o, o l'objectiu que estem intentant com, com treballar a llarg termini és justament cobrir tota aquesta part de moviments socials que puguin estar eh, vinculats a aquestes ciutats, eh, sobretot en aquelles coordenades que hem parlat a nivell polític, no? però que, que puguin servir per, perquè realment d'alguna manera tot, o sigui, agafin tot el gruix de persones que nosaltres volem impactar, que al final és tota la ciutadania i tota la, la població de Sabadell i per tant el nostre espai és, és reduït molt molt molt local però ens interessa posar-hi la pedra no? a dir exactament quin és el que, el que estem fent dins dels moviments socials. En aquest cas nosaltres sempre hem contestat amb notícies i també amb articles d'opinió. Ara mateix estem treballant en aquests dos espais perquè les mans militants, i suposo que ja en parlarem després, tenen un altre, no, uns altres rimes, uns altres tempos, i, i que també anem una mica contracorrent, però el que és interessant és anar construint poc a poc Al final aquesta és la primera pedra de fa un any, i, i anàvem intentant justament doncs, contraposar algunes de les coses que havíem vist en mitjans que per nosaltres sí que ens semblen més convencionals com la ràdio i, i la premsa local, per donar veu a, aquesta, a aquest espai que ha quedat en silenci i que per tant algú ha de parlar d'això. No? Molt bé, doncs eh, donem pas al següent bloc que és com arribem a la gent. Iniciem un altre gran debat, no? Com fem arribar aquesta informació a cada veïna? En paper, xarxes, cartells, Instagram, boca a orella? Com ho faríeu? Co què funciona realment avui? I quina és la manera de socialitzar una mica la informació? Tot. O sigui, tot en el sentit de que... Òbviament eh, no podem deixar de banda no? unes xarxes socials, Bé, o almenys nosaltres hem tingut bastants debats sobre si deixar X, no deixar X, i llavors una mica el que estem intentant fer és ser en altres xarxes socials, que també llavors sorgeix el debat de mm, el sí. més dolent i el menys dolent, i, no? perquè al final ja estem en mans de però sí que intentar diversificar-nos diversificar una mica a nivell de xarxes socials i dipositar energies, doncs menys X, que era la nostra plataforma on ens arribava molts lectors i lectores, però que realment va cap avall, diversificar i obrir altres, altres espais eh, virtuals. Però precisament, jo crec que sí que l'estratègia de l'extrema dreta ens està ensenyant que sí que són a xarxes socials perquè es mouen molt bé, no naveguen molt bé dins de com funciona l'algoritme no? promocionant doncs, la violència les actituds, diguéssim, que generen emocions més fortes mm -hmm. no? la violència, eh, el, el patiment eh, bueno, tot això, no I, diguéssim, com funciona però que també estan fent molt treball al carrer és a dir, no? una, una companya de l'Hospitalet que és del Consell Rector de la Directa deia, ostres, jo fa... No sé fa 10 anys a la plaça del mercat veia la parada d'Òmnium, de l'ANSC i de la CUP i ara només ve la de Vox. No? Vull dir que això també ens ha de fer reflexionar en relació a que també és important generar xarxa eh, presencialment i això per això la directa doncs, tenim totes les xarxes socials i ens passem el dia doncs, dedicant hores a fer difusió dels nostres continguts per xarxes socials però no hem volgut deixar d'estar mai als casals, als ateneus, a les biblioteques, als bars, eh, a les llibreries, etcètera. No? Per tant, és molt important també tenir aquesta base social i anar-la amplificant. S'ha d'anar en tot. Sí, jo penso que ens queda molt camí per explorar, perquè per, per, per, per, per, per no ens dona la vida i perquè anem totes escopatejades i fent molt menys el que voldríem fer però hauríem de tenir temps per aturar-nos i pensar aquesta presencialitat, sobretot en l'àmbit local, en l'àmbit local, és a dir, jo a vegades ho dic, és que el que de fer és aquests reportatges que sembla que interessen més, fer-ne una presentació, igual que presentes un llibre, doncs pues presentar el reportatge i, i fer tertúlia i fer debat allà amb la gent i fer, si cal, eh, un cinefòrum passant uns quants vídeos amb les, les entrevistes que has fet, passar-les en vídeo, és a dir, explorar maneres de presentar igual que, que maneres de finançar no? Que, però no, no, no ens dona la vida i acabem fent el que hem fet sempre el clàssic, que, que quan parlo de lo clàssic vull dir lo digital eh? perquè lo digital al final és d'ara és lo clàssic jo, jo a vegades soc molt crític dic hosti però si Sí que vam presentant fins i tot amb la mateixa presentació que fèiem el nou nou fa 40 anys un titular, un subtítol un rotllo espantós i quatre fotos això Això ja ho feiem amb el diari de paper de fa 40 anys hem, ho hem passat amb una pantalla de, normalment de mòbil que a més, a més super, va molt malament de llegir però explorant noves maneres de presentar-nos i de fer arribar els reportatges o el que, tot el que fem molt important, I això que estaria bés poder-nos-hi aturar, explorar-ho o mirar si hi ha en algun altre lloc algú que ho està fent diferent i li està funcionant. Jo no va dir que justament nosaltres, l'impuls, eh, i que ara mateix seria fenomenal tenir no?, una plataforma física i tenir a les mans eh, aquest tipus de, de diaris, eh, clar, nosaltres l'única opció que teníem en aquell moment perquè és un projecte 100% militant en el sentit que no s'està configurant com un projecte econòmic sinó que s'està configurant com un projecte militant tirat no, de les hores militants de les persones que formen part de l'MPS i del moviment popular de, de Sabadell i que de fet passa una mica que retroalimenta no? si no hi ha militants no hi ha impuls i si no hi ha impuls no hi ha militants no? llavors és important també posar-ho sobre la taula Eh, i ens ha passat amb les xarxes, que nosaltres tenim com 500 seguidors i ho estem tot treballant a través d'Instagram, una mica fem el que podem amb, el, amb les xarxes eh, i, i de cop i volta que, és, que tenim 500 seguidors, que és un pet, vull dir, no res, és res, és molt petit. Sí que és veritat que m'ha aconseguit arribar moltíssima gent segons les dades d'Instagram, que ja sabem que moltes estan engreixades en general perquè tu segueixis penjant contingut, ho sabem perfectament, però és veritat que ha arribat a molta gent que nosaltres no ens pensàvem que arribaria en aquest cas, no? és, és una cosa com molt petita i entrant una mica en el debat de si està on està, que és el debat etern de generar espais no? o espais alternatius com un fet divers o com espais no? de, de xarxes socials que puguin treballar la comunicació d'una manera diferent o possiblement disputar el relat dins d'aquests espais, no? dels que ja existeixen i d'aquests grans eh, no conglomerats tecnològics i econòmics que el que fan és segurament eh han tot el relat extrema dreta, tot el relat neoliberal i tot el relat capitalista. Llavors, aquest debat no sé si el podem tenir aquí perquè estaríem com 40.000 hores més, però sí que hi han coses petites i estic de amb el format, nosaltres n'em tirans, som bastant de cuinar-ho també com a mig foc lent, mig quan ens toca, I està tenen una bona rebuda a nivell, sobretot que era una cosa necessària, com a mínim estem percebent això a nivell de ciutat i això quan, quan passa sempre és molt interessant perquè veus com que hi ha gent que està com relacionant que Ojalà tinguéssim a les mans, eh? però encara no passarà, crec. crec que farà, falta molt temps. de si no, temps. No, només dues sí, sí. coses, una és per arribar a la gent, eh? aliances amb creadores de continguts, que nosaltres com ho hem fet ha funcionat molt bé, doncs, Cuelli Largo i altres persones que ens ajuden a traduir aquests reportatges... En el, en el marc d'Instagram, etc, TikTok, etc. I alians, nosaltres, per arribar gent, també hem fet aliances amb la televisió pública. Vull dir, infiltrats, va ser una aliança amb la televisió pública, va ser com aprofitem un, un treball d'investigació de tres anys per arribar més gent i a més capaç de la població. I vam dir, ha de ser en el format audiovisual, anem a, fer, anem a proposar convertir això en un documental, no? I és el que vam fer. I realment el salt és increïble, no? Vull dir que jo crec que les aliances també són claus per arribar més gent. Nosaltres, en, en clau de, de ràdio, és veritat que, que notem molt el fet de, de, de com socialitzem la informació, tenim moltes idees, però qui les fa? Perquè al final la Marta ho apuntava, no? O sigui, quan és una qüestió de militants, o inclús quan no ho és, perquè també quan, quan hi han diners de pel mig, quants diners tenim? Quanta gent pot treballar? Tot això la veritat és que condiciona molt la forma de socialitzar perquè idees bones i de, i de projectes de, podríem socialitzar, doncs pues això, molta més implicació a xarxes o algú que ens cures, que ens tingués cura de, de tot el tema audiovisual. O... Seria genial. No tenim aquestes mans, no tenim aquests caps pensants que, que ens farien aquesta feina que i tan necessària seria. Però bé, bueno, tracta de, de tirar-ho davant com, com bonament podem. Vale, ara, si us sembla bé, fem una minipausa amb dos temazos, amb dos temacles que ens porten a Josep i la Marta. Quines cançons heu triat? Josep? Ah, jo? Sí. Bé, bueno, jo, jo sóc el, el boomer de la colla. <ríe> <ríe> Mira, clàssic. una, ja que ara que ve Sant Jordi, una rosa, i ja que hem parlat de, de, de, de, de, de tornar al periodisme d'abans, que era en paper, doncs una rosa de paper, i eh, una adaptació del, del poema del Vicenç Andrés Estallés que fa el Miquel Gil, eh, que és un cant esplèndid i preciós a la desobediència de la població davant de les imposicions dels estats. Molt bé. I ara en farem dos de, de seguides, no? Sí, sí, sí. És pausa per fer cigarro i, exacte, i agafar alguna a la barra. Vale, jo us he portat un, un clàssic dels, dels 90, no, bueno, no sé si diria això, és eh, Killing the Name de Enres de de Machine, però perquè justament que parlàvem de la censura, eh, és una de les cançons, no, no puc dir de les més censurades perquè no ho sé, però sí que és cert que quan va sortir l'MTV a Europa, sí que va, doncs, el videoclip va rolar. i en canvi, MTV d'Estatts de, Units no va sortir durant molt molt, molt de temps i, i també van sortir a Augustok del 99 cremant la bandera d'Estatts Units que tampoc va sortir en lloc. I després també és molt interessant perquè la BBC els va convidar um, per, bueno, per cantar en directe, els li va dir sobretot no utilitzeu la paraula fac, no? és a dir, no podeu utilitzar-la, cosa que crec que es, es repeteix no sé quants cops en la cançó, ah. i, i el que ells van fer va ser sí, tu no et preocupis, llavors s'ho van petar i, i es veu un tall molt interessant de la BBC on li tallen directament l'emissió en directe perquè, perquè està cantant la cançó i per tant doncs, la poso aquí com a com a de, de la censura. Molt bé. Em escoltar ho <fixi> diari, d'un diari groc del temps. Ella tenia una rosa, una rosa ai, de paper. Va morir qualsevol dia i l'enterrarem després. Però el poble on vivia, però el poble on visquem, les mans de l'Age passava. Rosa de paper Les mans de la em passava Era una rosa De paper que fos cremada la rosa perquè allò ja estava bé. Paren regirar les cases, la rosa no aparegué. Va haver interrogatori si sí, ningú no sabia res. Però com una consigna circula secretament. Ma per tot el poble una rosa de paper. L'em any ma per tot el poble, una rosa de paper. The Viotti.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 Molt bé, doncs després d'aquesta cançó d'en Miquel Gil, rosa de paper i de, de Red Shaguenz the Machine, el Killing in the Name, que ens han presentat al Josep i la Marta, eh, ara us proposem una dinàmica ràpida, farem una ronda de, de preguntes curtes i ràpides i la, les heu de, de respondre sense argumentari, simplement és una tria. Val? És una tria. <ríe> hem, de triar, hem de triar una cosa o l'altra, eh? la potria bastant, eh? però valeu. <ríe> Vinga, som Va, Comencem amb la Gemma. Paper o digital? Paper. Eh, pel Josep, titular o reportatge llarg? Ui, aquí les companyes de redacció de Setembre riurien perquè sempre se'n riuen dels milers de caràcters dels meus reportatges. Reportatge llarg, indubtablement. <ríe> Uri, xarxes o carrer? Aquesta és molt complicada. Uh, és el que comentava abans. Uh, xarxes, però amb una presència de, del carrer a les xarxes. No, es pot donar sense... explicació? de <ríe> <ríe> la <a> res. <veure. ríe> ja he fet la trampa. Tornem, Gemma. <ríe> Molt bé, Marta, objectivitat o posicionament? Posicionament, claríssimament. Contra la neutralitat sempre. Molt bé, molt, molt bé. bé. Ara sí, tornem al debat, anem amb la teca d'aquesta taula rodona, anem al bloc 7, xarxes, algoritme i extrema dreta. Entrem en matèria, entrem en un terreny delicat, com pot ser que plataformes que semblaven eines contrahegemòniques hagin acabat sent altaveus de discursos reaccionaris com passa a X, a l'antic Twitter? Què ha passat aquí? Jo crec que és per la mateixa potència d'aquests canals doncs, que, que hi ha una estratègia política molt clara de, de fer-los servir per introduir uns determinats discursos i quan, quan ja començàvem a parlar d'això crec que no, no, no, no ens hem de frustrar però no, no, no sé si des de l'esquerra des d'un posicionament d'esquerra ampli tenim la capacitat a, mig, a curt mig termini de competir amb tots els diners i amb, tota, bueno, amb tot el que s'ha pensat des de l'extrema dreta i des del reaccionarisme americà liderat per Steve Bannon amb, amb l'estratègia d'articulació digital i de, de, de, de difusió d'aquest no ho sé, és el que, que parlàvem abans, no? m'agradaria pensar que sí, crec que és una tasca que ens, ens supera a nivell local i nacional i que és una qüestió doncs, que ara mateix no tenim la internacional comunista i la, la necessitaríem. Um, més enllà d'això, jo crec que, que a curt-mig termini el que podem fer crec és el que dèiem abans de crear pols comunitaris i que en comptes de un casal, un tallaret i una obrera, doncs n'hi hagi quatre a cada, a cada poble, a cada ciutat, vu dir crear projectes arrelats aterrats al territori des dels quals puguem eh, satisfer necessitats de, de la nostra gent i alhora ser centres d'articulació i difusió doncs, de, de discursos que, que la xarxa doncs, eh, no calen perquè això perquè d'algoritme, juguem en un joc que, que està marcat llavors és, és complicat és complicat. Sí és una, una anàlisi bastant complex però sí que penso que hi ha dues coses que faciliten les xarxes socials que són com una mica alimentar aquesta lògica de l'emprenedoria no? que és un valor com molt neoliberal i que com això l'extrema dreta si sent còmode, no? tot aquest boom de youtubers i tal, no? com que has copat per aquesta extrema dreta, i després el que deiem abans, no? aquest disseny de l'algoritme per premiar tots aquests sentiments intensos que tenen a veure amb la violència, amb la confrontació, amb l'odi... i eh, Llavors, contra això és difícil, és difícil lluitar. Dir, I crec que és un perill perquè molts mitjans de comunicació tenen la temptació de sucumbir a aquestes normes. I això el que genera és justament doncs, caure en aquest discurs alimentat per l'extrema dreta, no? que és aquest famós clickbait, no? i generar doncs, aquestes informacions guiades per uns valors que no, i unes posicions que no han de ser les nostres. Mm, clar, sí que és veritat que quan va néixer, bueno, quan va néixer Twitter, recordem 15M, Vigla, estem allà... Estem allà eh? i va ser una eina, eh? era, ser una eina per l'esquerra anticapitalista important en aquells moments no? i per articular aquestes lluites però al final sí que jo crec que, que hem de ser conscients que l'eina està dissenyada per generar això i qui la controla vol generar això no? i li és, no és la desinformació no és una anècdota vull dir, és una funció molt útil pel sistema en, en què vivim no? i per tant tenint en compte això jo crec que hem d'evitar, com a mitjans hem d'evitar per descomptat caure en aquests, en aquests paranys i per tant és important que s'obrin altres espais i que es vagin alimentant altres espais el que passa és que hi ha molta por abandonar uns espais que generen doncs, una, una difusió àmplia no? i hi ha aquest dilema entre batalla, aquests espais, disputar-los o marxar i anar aquests espais alternatius que jo crec perquè són processos lents, entenc, però que encara no s'han consolidat i no tenen la funció ni tenen la comunitat àmplia que encara tenen aquestes xarxes socials mainstream. No, o sigui, l'estructura, sobretot dels espais com de programari lliure, no? que comentàvem de fer divers, etcètera, sí que és veritat que li queda molt per néixer, és una molt bona aposta per justament sortir una mica d'aquesta... D'aquesta estructura que nosaltres ens pensem que és una estructura molt, molt volàtil no? o molt, no sé com dir-ho, però, però que, que té una elasticitat no? eh, que Internet és com infinit i a la vegada res a l'hora. No? I, I en realitat nosaltres som compartiments de contingut, que el que fem és consumir de, do, de dos tipus no? dos tipus de contingut, el que d'alguna manera nosaltres, Eh, alimentem amb el nostre propi algoritme però hi ha un algoritme per sobre, aquest algoritme per sobre és aquell que està marcat pel capitalisme, pel neoliberalisme i, i pel feixisme en aquest cas que serien doncs, en aquestes xarxes i que per això estem una mica encorsetades en aquests espais en aquests, en, aquests, en aquests compartiments que després no ens deixen sortir efectivament és un debat com molt extens el fet de si entrar o sortir o, o a, a agafar espais alternatius. Jo crec que el que és més interessant és tenir eh, persones de penya conscienciada en que existeixen aquests dos espais i efectivament anar com fent créixer a l'espai segurament alternatiu, tot i que hi han debats sobre disputar un mateix espai que és el que existeix ara mateix, no? no tindríem la resposta, jo crec, ara mateix, eh, així ràpida, però que he de ser més conscients de en quin espai ens movem a nivell digital, que és aquest i és complicat de, de tenir una mica aquesta visibilitat que estem buscant. però perquè històricament aquesta visibilitat no, no, no hi ha sigut mai no? des de potser um, des d'espais més històrics no? en, en relació a que els mitjans de comunicació convencional sempre han treballat en base al consum no? i en base també al, en aquest relat justament que estàm dient, jo crec que la crítica és tenir aquests espais militants, eh, com per exemple no, espais que s'han construït econòmicament però que també existeixen de manera militant, crec que és lo, la base de tot en aquest cas. No? Parlàvem d'algoritmes, control i auge de l'extrema dreta, ja, ja ha sortit una mica no el tema. La pregunta, ja heu parlat, però si voleu dir alguna coseta més, que és com pot ser que en matèria de xarxes socials i mitjans de comunicació ens estiguin guanyant per l'extrema dreta? També, per tot això que es comentàvem les companyes, però també perquè el discurs de l'extrema dreta és molt més fàcil de... Vull dir, clar, vull dir... És un discurs tan simple, tan bàsic, tan cavar les entranyes, que és molt més fàcil de divulgar que no pas eh, això que deia jo abans de posar context, no? de posar context precisament per des, desmuntar el discurs de l'extrema dreta. I, bueno... I perquè potser no hem arribat a trobar-la ser prou imaginatius com per, per aprofitar com quan el 15M es va aprofitar Twitter, doncs ara obrir noves finestres, noves, trobar aquesta escletxa no, no l'acabem de trobar perquè és cert que, que Twitter és un famer que, bé, bueno, jo no és que sigui molt consumidor, però TikTok i tots aquests que sí que sembla que hi ha molt consum per part de molta part de població és un altre famer i Colar-te allà, colar allà costa i segurament hi pots arribar a colar, però et costa arribar a la gent que arriben a ells, però és que, és que el seu discurs és molt fàcil. Nosaltres, paradoxalment, el TikTok ens ha censurat sí, eh? continguts. Clar, quan publiquem continguts... Doncs, però per, per exemple... motiu per polític? Sí. Joder. Sí, clar, jo no, no, no sé, clar, no em perdo perquè no sé ben bé com funciona, però, per exemple, han fet algun algun vídeo, o sigui, hem fet públiques algunes contencions a presons, contencions mecàniques, i per exemple, tant tenim TikTok, i hem intentat difondre TikTok, i ens han censurat. Vull dir que després també trobes bastantes barreres. I només dues coses, o sigui, jo crec que també hem de ser conscients que tenen molts diners, o sigui, que hi ha, una, no, hi ha, És la clau. Hi ha un context global en aquests moments, justament s'han mogut unes peces que fa que l'extrema dreta a nivell global, tingui molts diners, estim molt ben finançada i això és important i nosaltres en general en tenim pocs. Vull dir, això és important. I després també eh, fixar-nos en... sempre i navegarem millor en l'algoritme. No? està Per això vull dir que els, els missatges de l'extrema dreta naveguen bé i estan còmodes amb aquests algoritmes. Però també estan utilitzant mmm, bocs, per exemple, com s'ha comunicat amb, amb les llars de, del conjunt de l'estat espanyol a través de WhatsApp, de Telegram... Perquè jo crec que en un moment de soroll, de xoc, hi ha com un, una doctrina del xoc, de soroll, no? informativa, també són llestos, també utilitzen unes vies de comunicació molt més directes i aquí nosaltres també hem de pensar una mica, no? què fem aquests canals de WhatsApp, de Telegram, de Signal com comuniquem a la nostra base social o més enllà a través de correus electrònics, vull dir que jo crec que també estem en un moment que potser la gent està una mica satura de les xarxes socials i també hem d'aprofitar aquest cansament. Jo per, per no caure en el pessimisme més absolut i, i, i em remet una cosa que ha comentat la Gema que crec que és importantíssima, que és eh, quan un mitjà com la directa transcendeix i arriba als mitjans de comunicació, doncs en aquest cas a la televisió autonòmica catalana, és una victòria. i Al final penso en el cas de la prohibició de les bales de goma. Qui ha prohibit les bales de goma a aquest país? la directa ah, sí, no, els moviments Bé, sí, però sí, la directa va trencar un relat Clar, vull dir, no. oficial havia, vull dir, la, i, i penso en la figura del Jesús molt concretament que va estar amb el cap i el, tot el seu temps dedicat a, a investigar qui havia estat com havia estat vull dir, això és una, una tasca amb el cas de l'Esther Quintana, no, és... Quintana exacte mm. um, per tant, no sé, donem valor a les petites grans victòries que, que aconseguim, que aconseguiu i que mm. són importants i el, que, que, que al final també canvien relats i que, que canvien eh, relats hegemònics que semblaven intocables i que ara, doncs bé doncs, ja no ho són tant. Molt bé, anem ja cap, a, cap al final d'aquest podcast anem amb, amb el darrer bloc que és el de respostes i estratègies davant de tot això que estem parlant, què podem fer? Com li donem resposta a aquest fenomen i com podem en sortir-nos? suport, suport de la, o si sigui, jo crec que, que s'ha de prendre consciència que la, el periodisme, que el periodisme que no està ara di que és lloga en directe total, que el periodisme que no està en venda té un cost i que algú la de finançar, i llavors crec que venim d'una època que tothom estava molt acostumat perquè hi havia un finançament amb anunciants disparat a que tots els mitjans eren gratuïts no? i ara ens estem trobant que molts mitjans ja posen pantalles de pagament i tal, no? perquè realment, clar, és gent fent periodisme eh, treballant i això té un cost, llavors jo crec que hem de prendre consciència que el periodisme també s'ha de sostenir i, i per fer el periodisme que volem fer cal que la gent dongui suport a aquests projectes de comunicació popular, és l'única manera de poder-ho fer jo em pensava que anaves a dir tot el periodisme que no fem nosaltres serà fet contra nosaltres també, per... també, també, també. I és així. però de tota manera jo torno a reclamar la imaginació i la creativitat de no, no... clar la directa ho ha fet eh? la directa precisament ho ha fet molt honestament fent-ho a posteriori que és no dir necessitem diners per fer aquest reportatge sinó que hem fet aquests reportatges ens ha costat tant eh, si voleu col·laborar i quan, en poques hores es va cobrir Sí. bueno, poques hores o poc, demanem o molt poc pocs temps. diners en general eh? sí, sí, però... I hi ha gent que fa molts, molts micromecenatges i tot això però, però jo crec que s'hauria d'explorar més encara sí. perquè el sistema de la subscripció però, tam també la gent s'esgota la gent, vull dir que una subscripció anual eh? I, i està suscrita a 5 mitjans i, i tal I, i, jo, jo abans ho deia del pagès de proximitat el que és una idea que aquesta que jo crec que s'hauria d'explorar més, i ha mitjans de fora que ho, han, ho estan fent, que és la, la, la, la cistella, la cistella de les verdures, que tu el tens el teu, teu peixès, el teu hortelà de confiança que saps que et cultivarà les verdures i fins i tot estàs disposat a pagar-li una mica més fins on pots per aquelles verdures o per aquella fruita. No? doncs el periodista de proximitat el periodista de confiança aquí o el mitjà de confiança de proximitat a qui li encarregues que et cultivi a l'hort per part teva perquè tu no ets hortelà i ell sí doncs tu no ets periodista i ell sí i que et pugui fer els reportatges quasi bé a, a, a la demanda no? o, o dir mira el, el, el mitjà de, el reportatge de temporada, aquesta temporada tindrem això, tindrem Uh, jo què sé, explorarem la corrupció en aquell ajuntament o explorarem no sé què jo crec que s'han d'explorar noves maneres, s'han d'explorar i, i anar generant aquesta manera de que la gent confiï en aquest, igual que confiem en l'hortelà de, de confiança doncs poguéssim confiar en el periodista de confiança que li, o, el, dic periodista, o el periodisme de confiança no, no, no persones com tampoc ho són a vegades els hortalans. Molt important no, no sé. eh? aquest concepte que acaba de, de dir sí. en Josep. Clar, nosaltres com a impuls justament som potser l'espai que, que, que gràcies una mica a històric de mitjans que s'han pogut sostindre econòmicament i que s'estan sostenint i per nosaltres som referents, eh, ara mateix que la nostra existència no depèn de l'economia, és el que deia una mica abans, depèn de les hores militants, Eh, i del nostre compromís militant, que potser en alguns espais nosaltres el que volem és defensar aquest compromís militant de persones que estan treballant encara avui dia dedicant-li moltíssimes hores als casals, dedicant-li moltíssimes hores als ateneus, dedicant hores també a contrarrestar informacions, a contrarrestar relats, que és el que deiem abans, no? I, i per tant disputar-los, i per mi el que seria com molt greu és no tenir persones militants en un espai com, com el casal, i com altres casals no? i que per tant el que dèiem una mica de si existeix militants existeix impuls i si existeix impuls existeix militància ja. i això passa amb, amb tots els col·lectius que també formen part de l'MPS i per tant necessitem una mica pràctiques que desbordin aquestes, aquestes lògiques del capitalisme, del neoliberalisme i del feixisme i per nosaltres d'impuls podria ser un d'aquests espais i ho és a nivell local i per tant sí que nosaltres el que volem és com que a cada ciutat, a cada lloc, a cada poble hi hagi un espai amb hores militants per, per treballar per la veritat. Un impuls a cada poble, clar que sí. Exacte. Molt bé, doncs ja per acabar moltes gràcies per ser avui amb nosaltres els 25 anys de Can Capa no sé si voleu comentar alguna cosa més, Uri, Marta, Gemma Josep, si us heu amb alguna cosa a dir. Doncs jo passa molt bé. Sí. Molt bé, no, doncs, moltes gràcies. Doncs si no, acabem amb aquest tema que ens presenta la Gemma. Sí, jo he triat un tema que es diu Tots els tons de la ràbia, que és de Ramè de Calafresca, que és un tema que parteix un poema de Rafif Ziadà, una poeta palestina, que va escriure aquest poema durant els bombardejos a Gaza del 2008, si no recordo malament, però que és un poema molt vigent, en ple genocidi eh, a Palestina i, i interessant perquè no només denuncia la violència que ha patit Palestina i pateix Palestina per part del sionisme, sinó que posa en valor doncs, la resistència del poble palestí. I Remeda Gafresca és una banda increïble d'Arbúcies amb una força brutal que la necessitem. I tant. I tant. Molt bé, penya, ha estat un plaer poder fer aquest programa especial sobre els mitjans populars per a tots vosaltres. No deixeu d'escoltar-nos, ja sabeu que sou el motor i el cor que ens fa funcionar. Com sempre, dient família, ens trobem a les xarxes. I pels carrers, salut, salut i revolta. at my university, and there were, there were Palestinian citizens and Israeli soldiers, and a young and, and I'm very petty about these things, so I said, I will only be a Palestinian. I refuse to be a settler or a soldier. So I was lying on the ground, and this guy came and kicked me in the guts and said, you deserve to be raped before you have your terrorist children. Um, at the time, I said nothing, but then I wrote this poem for this young gentleman. اسمح لي أن بلساني العربي. قبل أن يحتلوا لغتي أيضاً Jo, jo travessaré les seves barreres, els seus punts de control, el seu coi de punts d'anar per hate, i tornaré a la meva pàtria. Sóc, so, so, sóc una albona, ara amb la color, i naixem amb tots els punts de la ràbia. Però vosaltres, però vosaltres em digueu que aquest dubte que porto a dins només us portarà el proper terrorista. són els vostres hipercetsa, els vostres helicòpters, el nostre cel. Així, així que parlem d'això, del terrorisme, un moment. No va ser la CIA qui va matar i entrenar Osama de bon començament... No és bona, cap exèrcit és moral. Cap ocupació no és bona, i cap exèrcit és moral. Soc... sóc una dona àrab de color, i naixem amb tots els tons a la ràbia. Així... Així que qui és aquella dona que crida en una manifestació? Em sap greu, no hauria de cridar això Potser que m'hagi oblidat, es ve el vostre stock, de l'hospitalista perfecta, el vostre geni de la iànquia, la ballarina de la dacsa del ventre, l'Ugalisca, l'àrab de veu suau. Si sí, amo, no amo. Gràcies pel sàpidxos de manteca, de cacauet, que ens plouen des dels vostres i passeig Si, amo. Sí, els són aquí per matar els meus fills i es sobredir-ne d'anys col·laterals. que totes que porto dins només us durà la propera rebel. Dureu un roc en una mà i una bandera palestina a l'altra. Sóc una dona àrab de color. Vigileu, vigileu.